الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين Allahu në falendrojmë së revatet më të për zjedhroja, dërgojmë Muhammedit alihisratu a sëram. Dëshmojmë se nuk ka azot tjetët që e meriton të adhurohet, përra që Allahut dë dëshmojmë se Muhammedit alihisratu a sëram është robit dhe i dërguar i ti. Jemi përse në emision tonë që të trim i vlerave. Jemi duke u mundu që bashkarisht të mësojmë për vlerat e kësaj feje, për vlerat e islamit të cimë Allahu gjershanuhu, në e ka mundcu që e të jetojmë. Jemi duke folë për disa vlera për të cilët sot shumë njërës nuk janë të vetëdishëm. Prandaj, në fjidhim të këti emisionit, ju kujtoj vetën edhe juve me një fjarë të pejgamberit së Allahu a.s. E cila në realitet është edhe ajet kur anor, ku Allahu gjellëshanuhu e gjellë, gjellë gjellaluhu thot, kë e uzonë Allahu gjellëshanuhu nuk ka kush e qonë në lajthitje, e kë e le në humbje dhe në lajthitje dhe në rrug të, të gabuar dhe të devjuar atën nuk ka ku shëllëzën e rrugën e drejtë. Prandaj shpesh herë njerëzit nuk jënë të vedishëm për të midat që ndoshtë të i kanë, të midat të që të ndoshtë të i rethojnë, prandaj edhe i neglizhën, janë ashkalojnë dhe jetojnë duke mos e zbukuruar dhe storisur vetën dhe jetën e tyre me veprat dhe vlerat që i përkasin islamit. Allahu subhanahu wa tala, ta e zgjodhi islamin, Simonis se si duhet të jeton njeriu në këtë botë. Dhe e bëri atë kusht që njeriu të jeton jetë të lumtur në këtë botë dhe të përfiton mirësitë e Allahut në Ahiret. Prandaj, të jetosh apo të jetosh Islamin është detyra jon në këtë botë. E ky Islam me vetë nuk ka sjellë si shumë vlera, shumë gjëra të vlefshme, shumë cilësi dhe shumë virtyte të cilat janë ai lehtë, na lehtësojnë jetën. Në asbukurin jetën, do na e bëjnë të mundshme që jeta jon individuale dhe ajo shoqërore të jetë një jetë e këndshme. Jetë në të cilën dominon bashkëpunimi, jetë në të cilën dominon mirësia, jetë në të cilën dominon sinqeriteti. Sot me lejen e Allahut subhanehu ve teala do të flasim për një vlerë e cila është shumë e rëndësishme. Ajo është vlera e sinqeritetit. Vlera e asaj kur fjalët tona janë në pajtim me realitetin. Kur fjallet tona dhe vejpra tona nuk kanë dalim me sasaj që e mendojmë dhe me sasaj që e vepërëm. Kur fjallet tona dhe vejpra tona janë në pajtim edhe me atë që e besojmë si të vërtet të pa më huashme. Prandaj, e vërteta dhe sinceriteti i cili lidhët me të vërtetën janë dy nocione që ne duhet të definojmë fillimisht. Themi, kur flasim për të vërtetën, Ajo është e drejta që duhet të realizohet, e drejta e cia duhet të besohet, dhe e drejta e cia duhet të zbatohet. Ndërsa e vërteta e cila i përket fjalve dhe veprave e që quëtë sinceritet, është ajo që njëri u duhet të praktikon, e që njëri u duhet të realizohet në jetën e ti, prej fjalve dhe veprave, për të aritur kënacinë Allahu Sufhanahu Atale, për të aritur të kë ajo e cila është lumëturin e këtë botë dhe e cila është ardëmëri e bukur në botën tjetër. Prandaj, e vërteta, si që thamë, ka të bëj me besimin, e vërteta ka të bëj me gjukimin në bi disa raste dhe disa fjali, të që i gjukojmë si të vërteta apo si të pavërteta, ndërsa sinceriteti është e cila më shumë, është nëcioni që i më shumë për dorët për të i vërtetuar apo për të i gjukuar fjalet që i thotë njerëju Edhe pse në gjuhën arabe përdoret termi asidku i cili i përfshin edhe fjalët, edhe veprat, edhe besimet. Ne për këtë inshallah do të bisedojmë për këta vlera islame në këtë emision duke nxit vetveten edhe juve që inshallah ta kemi parasysh këta. Mirsih që Allahu na e ka dhon dhe të mundohemi që këto vlera islame t'i jetojmë praktikisht. Dhe ta bëjmë ato pjesë të jetës tonë, pjesë të mënyrës se si ne jetojmë në këtë botë. Kur flasim për rëndësinë e sinqeritetit në një shoqëri, duhet të hihet parasysh se nuk është e mundur që të rregullohen raportet shoqërore. Nuk është e mundur që të rregullohen marrëdhëniet ndërnjerëzore. Në shumicën e rasteve ato bazohen mbi të vërtetën apo mbi atë që e thot njeriu. Sepse nuk është e mundur që ne të njohim qëllimet e njerëzve.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 i cili i përket, u përket këtyre gjërave. Nuk mundemi ta njohim cili është synimi i njeriu. Nuk mundemi ta njohim cilat janë nevoja e tij. Nuk mundemi ta njohim çfarë emocione e përjeton. Prandaj gjuha është bërë si një mjet për ta shprehur atë që ka. Prandaj në një shoqëri në të, të cilën dominon gënjeshtra, njerzit janë larg realitetit dhe jetojn dhe ndërtojn gjykime, pastaj edhe veprime, edhe veprime në bazë të gënjeshtrave që i kanë dëgjuar, apo në bazë të fjalëve të cilat ndoshta nuk e kanë sasinë e duhur e vërtetësisë që të veprohet në mënyrë të duhur. Prandaj, një shoqëri do të shkon drejt rrënimit, do të shkon drejt drejt divergjencës së brendshme, atëherë kur në to dominon gënjeshtra. Prandaj, gjuha është mënyra sasi ne i regulojmë apo komunikojmë me njerëzit tjerë dhe në basta ati komunikimi i cije nëse bazohet në gënjeshtën do shta do të realit rezulton me veprime të cije të në rezultat të gënjeshtës që dikush e ka thonë ndërsa nëse dominon sinceriteti, nëse dominon insistimi që të thuhe të vërteta dhe të veprohet si pas të vërtetes atër e me sigurisë edhe veprimi do të jetë veprimi duhur gjithashtu Një qoqëri nuk mund të lidhet me zvete nëse nuk ka vlerat të përbashkët a që e bashkojnë. Pra ndaj, ajo që i përket historisë, ajo që i përket kulturës, ajo që i përket njohurive, nëse e tër ajo bazohet në gënjeshta, nëse e tër ajo trashigimi mbështetet në diçka që nuk është e vërtet, atëre me sigurje dhe ajo që e lidhet një qoqëri nuk do të jetë, nuk do të jetë, e pranuar, do të nuk të tjetë e pranishme, dhe njerëzit do të fillojnë të largoha njërin nga tjetit. Do më thonë, bështi i cili lidh njerëzit nuk do të mundet të zbatoj, apo a indi i cili lidh njerëzit nuk do të jetë në mundësi të zbatojnë rolin e të i shoqirojnë ajo që ti bashkojnë njerëzit. Përnda e edhe transmitimi i... E, Përvojat e të kaluara, transmetimi i historive të ndryshme, i tregimeve, kréto bazohen në fjalën e cila pastaj mund të gjykohet si e vërtetë dhe si e pavërtetë. E vërteta është ajo e cila bashkon njerëzit, e cila i bën që ato të tubohen rreth asaj që është e vërtetë, ndërsa gënjeshtra është ajo e cila shkakton shpeshher irritim, shkakton uh, divergjencë, shkakton edhe largim të njerëzve njëri prej tjetrit. Prandaj, nëse në një shoçëri dominon Gënjeshtra në këto sferat e jetës shoqërore, atëra jo shoqërimi i sigurisë, është e gjykuar që ajo të fillon të ndahet, të prishet edhe të largohet njëra nga tjetra. Gjithashtu, edhe ajo që është shumë e rancës është se nëse gënjeshtra dominon në marrëveshje, nëse gënjeshtra dominon në raporte ndërnjerëzore që kanë të bëjnë me kontrata, me gjërat të cilat janë të nënshkruara, që përmbajnë nenet që duhet të realizohen Ata rmesi ku e zgjidho, do të shkaktojnë shumë probleme, shumë nga konfliktet sot në shoqërinë moderne i kemi për shkak se njerëzit nuk u përmbajnë eneve të kontrata që i kanë në shkruar. Edhe këo është një mënyrë që ato e përgënjeshtrojnë me vepra ato të cilat Ja zotuar sa ata zbatojn duke e vendosur në shkrim. Gjithashtu edhe në çështjen e dëshmive, në çështjen e paditjes, në çështjen e gjykimit, nëse dominon gënjeshta në dhe akuza e pavërtetë, dhe akuzat janë nuk ka bazë me siguri se kjo do të shkakton shumë problem. Prandaj sinqeriteti është baza e bashkëveprimit mes njerëzve në këtë çështje, në çështjen e marrëveshjeve, në çështjen e gjykimit, në çështjen e dëshmive, dhe këto Islami për këtë shkak insistojnë që e sinceriteti dhe të jesh i, thonë, i përqendruar, apo vazhdimit i shtathuasht të vërtetën, është qërës i cili e vendosë të themelin e shëndosht që të bitot të ndërtohen këto institucione qoqerore. Prandaj, Iban Kaimi, Rahmetullahi Alehi, thotë se kur Allahu i urdonë, njerëzit që të janë vazhdimish me ata që e folin të vërtetën, me ata që janë të sinqertit, thotë se kjo është pozita e më e lartë të njerëzve, kur ata, do më thonë, e kanë e, si qëllim sinceritetin, apo të ndjekin të vërtetën, edhe në aspektin e besimit, edhe në aspektin e adhurimeve, edhe në aspektin e raporta me, me, me njerëzit, dhe për këtë është ka kjo ngritër mbi njerëzit tjetër, Prandaj janë besimtarë, janë banorë të xhenetit, janë larg për atyre që Allahu do t'i bën banorë të xhehenemit. Do thonë ky kjo ky qendrim që ta ndjeki ishte vërtetën apo ti jehme ata që ndjekësit të pavërtetës ta bën të, bon të mundshme që ti ta dallosh të, të pavërtetën nga e vërteta ta bën të, bon të mundshme që ti që, që të bashkohesh me njerëzit e sinqertë dhe të largosh prej atyre që ndjekësit të kotës ti fitosh gënasit të mëdha që Allahu i ka krijuar për besimtarët në xhenet gjithashtu edhe ti impontish efshët apo ti largosh efshat të cilët mundohen që të largojnë njeriu nga rruga e drejt prandaj është esenca mbi të cilën ndërtohet kjo kjo fe do të thon esenca Bitet që ndëto të islami është që ne të besojmë të vërtetën, të pranojmë të vërtetën si të vërtet, edhe të zbatojmë ato në jetën tonë në fjallë, në vepra, në besime, në qështje tjere për të si do të flasim. Shpesher, njerëzit thonë, do të kategorizohë në dy kategori, do të në botën e arshme, në botën e akiretit, përshka këtë asaj që e kanë, ë barë, domethënë do të hyjnë në xhehennë ata që kanë qenë të sinqertë dhe që i kanë besuar si të vërteta fjalët e pejgamberëve, domethënë kanë pranuar sinqeritetin e të tjerëve, ndërsa do të jenë në xhehennë ata që vetë kanë për, kanë folën gënjeshtra apo i kanë përgënjeshtruar lajmet që kanë ardhur nga pejgamberës si të dërguarit e Allahut subhanehu ve teala. Prandaj, prej gradave më të larta në të cilat i ngrit njeriu, Allah e ëshanjë njeriu është Grada e sinceritetit Grada e ati i cili Mundoho që të ndjekë dhe të zbaton Dhe të afletë dhe të vepron Ata që është e vërtet Pra ndaj Kur Allahu Gjereshanu në Kur'an Disa njerës i ka quajtur si dikin Kanë thonë djetarë Se daldhimi me si dikinve Do më thonë të sinqertive Jo në ato që Do më thonë janë të sinqert Edhe në fjalë edhe në vepra Dërsa fjala e sadik Osh a i cili është ndalur, apo e ka kufizuar dhe vetën, duke e, e vepruar, apo duke, duke e thonë të vërtetën e cilë e përket fjalëve. Pra ndaj, Allahu subhanahu a talën në Kur'an në ordnon, dhe thot ja ju heledhina amanu të kullahe vë kunu me asë sadikin, o ju që kini besuar, keni frig, apo kini droj Allahun gjeleshanu dhe vazhdimisht jini me ata që janë të sinqertit, ata të cilët jonë e, pasuesit të vërtetës, planuesit të vërtetës, dhe zbatuësit të vërtetës. Thotë Buharimi duke fol për ndësinë e sinqeritetit, "Totmë të vërtet Allahu subhanahu wa taala e ka lartësuar gjuhën mbi pjesë të tjera të trupit. Edhe e ka ngritur lart, më lart pozicionin e tij. Edhe ja ka mundsuar gjuhës që ta shqipton fjalën më të ndershme apo fjalën më të lartë, më më sublime që Allahu xheshano e kërkon prej ne, ajo është ajo është tauhidi. Prandaj thotë Nuk duhet që njeriu fillimisht qosht i zgjuar, që është i arsyeshëm, e pastaj që është besimtar që ta mëson këtë jetë që Allahu xhashanoj ka mundsuar që të flet, që ta mëson atë që të flet diçka që nuk kosh, e vërtet në veçantia që është mëshentuara ajo është e gënjeshtra. Prandaj ai duhet të mundohet që vazhdimisht ta kontrollon gjuhën e tij, ta kontrollon atë që e thot, edhe ta ushtron që ajo vazhdimisht të jetë ë do të thon ë ë të ketë kontinuitet në thënien e asaj që është e vërtetë sepse dobija pastaj kthehet në këtë trupin. Nësa gënjen, nëse gënjen kjo gjuhë, atëra dënimi i këtë tërë trupit, ndërsa nëse e thotë të vërtetën, atëra dobija përfitimi i këtë tërë trupit, sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem kelimatan khfifatan 'ala lisani Ëh, e thekila tani në mizanin e Habibet tanin al-Rahman, subhanallahu ve bihamdihi. Shikon se si të, të peqame se Allahu subhanahu wa taala, janë dy fiale shumë të lehta për të shqiptuar. Por këto dy fiale don Allahu që është mëshiruesi dhe janë të rënda, peshojnë rëndë në peshonën e ditës së gjykimit, domethënë janë një peshor e mirë e dobishme për besimtarin për tërë trupin e tij. Ata janë fiale subhanallahu ve bihamdihi dhe dhe në lërgë gjdo me e të është Allahu Gjeshonu dhe ati i takonë falendërimi dhe gjithashtu fjala tjetër, subhanëllahi l'adhim, lërgë gjdo me e të është Allahu subhanëllahi l'artësuari. Pra nda e tale, I pranda, i buhatimi në këto fjallë në të regonë se gjuha është një organ që Allahu e ka ndëruar, që Allahu e ka zgjellur dhe e ka mundësuar që në përme gjuhës në të shqiptojmë atë që është qelë si hirës në gjenetë është hadheti dëshmia. Prandaj ai që është zgjuar para së gjithash, që është arsyeshëm, ë edhe në të njëjtën kohë besimtari duhet ta largon ata nga situata apo duhet të mos e ushtron ata në gjëra të ndaluara sikur se është gënjeshtra dhe vazhdimisht të mundohet që gjuha e tij të shqipton atë që është e vërtetë, sepse në të vërtetën është dobija për gjuhën vetë dhe për tërë trupin, ndersa në atë që e thot për i pat pavartete sa o për i mëkateve është dëmi i vetë gjuhës edhe i të rë trupin Prandaj sinceriteti është koka e virtyteve dhe është prej cilësive në më të bukura të lavdruara me të cindu të storizve dhe vete njëriu apara se gjitha është besimtari dhe se ajo ja mundëson njëriut që të përfiton një famë të mirë në mesje njërezve sepse shpeshe njërzit kanë dëshirë, apo me vullnet edhe me shumë dashuri bashkëve projnë me dhe këtë që është i zinqertë. Ndërsa largohen për ati që është gënjeshtarë. Përndaj, mjafton që dikush vetëm një herë ta gënjenë dikën dhe dhe të bëhet ajo gënjeshtë të rshkak që dikush të largohet për ti. Përndaj, për virtyte e më të larta që disa e quajnë boshti i virtyteve apo e koka e vlerave është sinqeriteti sepse Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet asaj e ka mësuar që ai që e flet të vërtetën, ti realizon obligimet që i ka, gjithashtu aty mbron të drejtat e të tjerëve, gjithashtu ti ruan njerëzit nga dëmtimi i mundshëm, gjithashtu aty ku ka sinqeritet aty rregullohet sistemi shoqëror, ë qoftë ai më vogël në brenda familjes dhe të ajma i gjëri që është shtetin e përgjësi. Atërë njerëzit jetoj në siguri dhe në pace, dërsa ato që nuk kanë sinceritet, atërë humbët besimi mes njerëzve, edhe atërë filonë largimi njerëzve për njerëzve për njerëzve tjetërit, atërë ku largohë njerëzit për njerëzve tjetërit, filonë mos, mos bashkëpunimi në veprat të dobishme, edhe në gjirat të mira, edhe o shoqeri e ndarë, shoqëri që jeton nga konflikti i brendshëm, që jeton me konflikt të brendshëm, edhe e cila ditë pas ditës, do të them humbet sistemi i jetës, humben vlerat, humben situata ku njerëzit e ndihmojnë njëri tjetrin, edhe dominon gënjeshtra dhe mashtrimi. Prandaj, siç tham, njeriu që është i sinqert, është vazhdimisht i respektuar, vazhdimisht i besuar dhe konsiderohet si besnik, është i respektuar, edhe pa parafisë se çfarë pozitiv është në anë të shoqërisë pa asur apo në anë të varfur nuk ka lidhje vet sinqeriteti i tij e bën atë që të jetë i respektuar prandaj ai nuk është as mashtrues e as që është vjedhës e as që është falsifikues e as që është bardhës i fjalëve e as që është tradhthar e as që është mashtrues asja për këto cilësive këto cilësi të largohen për shkak të asaj që ai e ka vendosur si kriter të fjalëve të tij ajo është ta fletë të vërtetën e cila është në pajtim me realitetin ashtu siç është. Prandaj, si ju tham shpesh, njerëzit largohen me një gënjeshtër nga njeriu, dorasa ajo që është besnik, ajo që e flet të vërtetën, ajo që është i sinqert, bëhet njeriu i respektuar, njeriu i dashur dhe njeriu i vazhdimisht të afërt ti. Prandaj, vler, vler e konsiderohet kjo vlerë, vlera e sinqeritetit, së stylla e moralit, edhe Osh në shumicën rasteve referenc të shum të cilësive të mira të tjera që i përfiton njeriu. Prandaj shpesh njeriu që është i sinqert, do të ta djemse ai flet të vërtetën, ai flet të vërtetën dhe nuk aktron dhe nuk bën diçka që është larg të asaj që është e vërtetë. Gjithashtu e shohim se ajo sh... i përqendruan në rrugën e tij dhe nuk ka shperatyra që janë të luhatshme. E shohim se është fisnik, e shohim se është i vendos, e shohim se është besnik. E shohim se është i kënaqur me ata që Allahu e ka caktuar, e shohim se është i mëshirshëm, e shohim se është me sjellje të mirë dhe respektuos ndaj të tjerëve, e shohim se është durimtar, e shohim se është i ndershëm, e shohim se është i modest, e shohim se është i qartë, e shohim se është veprues, domethënë nuk është njeriu i cili është pasiv, edhe e shohim te kajës është i drejtë, edhe është larg, domethënë çdo gjë që është në kundërshtim me sinqeritetin. Prandaj kjo sinceriteti si, si qasje, si parim që e ka zjetë për vetën, ja mundëson pas taj edhe me i pas këto, që të mos i jetë i luhachem, që të mos i jetë mashtruos, që të mos i jetë pasiv, që të jetë modest, që të jetë bujar, që të jetë i më shirë shumë dhe të tjerve. Kretë këto, buraj nga sinceriteti i ti, nga jo qasje e ti, qaj të pranon të vërtetën si të vërtetën dhe të mundohë të përhapë në mesin e njerësve. Prandaj e që e shumë në në cio është si se, aji që është i sinqert, aji e, e ka përfituar për krahjen dhe a fërsin e Allahu subhanahu e ta'ala. Sepse Allahu që rëshanuhu, thot në një jetin Allah e me ledin e të ka, me ledin e hum muhsinun, Allahu që rëshanuhu me ata që janë të devoçën dhe ata që janë bëmires. Dësa në një jetë tjetër i urdhënon besin ta që janë me ata që janë të sinqert, që janë të sinqert, sepse aty, në atë të dominon kjo vlerë e cilë e pasta indikon pozitivisht edhe në përfitimin e vlerëa e tjera të cilët i doa Allahu Gjereshanu dhe të cilët islami i promovon. Cilët islami i promovon. Pra da pra Allahu Gjereshanu nukur në thot, lakin e lbirre men amen e billahi u alehu i u alehu mil akri u al malai keti u al kitab u al nebijin. Kër fletë, tëtë për mirësin, tëtë nuk është mirësia vetëm në ata që të akteni kokën në lindinë dhe në përëndimë duke asbatuar urdhine Allahu dhe shaqo por birësia është në besimin në Allahun, në ditën e gjykimit, në besimin e melekat dhe në librat. Pastaj thotë: "Nufsa ulaike lladhina sadaku wa ulaikuhumul muttaqun". Ata janë ata të sinqertit dhe ata janë që ata që janë të devotshëm, sikur se e përmendëm najetin e par, Allahu subhanehu ve teala ata që janë të devotshëm, ata që janë bamirës, do të thonë e përfiton afirsin, edhe dhe Allahu, për krahën dhe mbështetjen e Allahut subhanehu ve teala. Përndaj që u shumëranti që njeriu të adventse me sinceritetin e ti, a e përfiton edhe shumë cilësi tjera të dobishme të mira për jetën e ti gjitha shturët e njetën kohë e përfiton a fërsinë Allahu subhanahu ta e tala, e cile është rezultat të, i sinceritetit i ti e, dhe Allahu gjëshanë thotë se ata që besojnë Allahun në e, ditën gjukimit besojnë në libret dhe në meleket ata janë ata që ulajke në dhine sa dhe ku janë ata që janë të sinqert dhe ata janë të devoshmit Ta të vajmë një, pa usë të shkurtur që të kthejmë i përsëri për të vazhduar emisionin tonë në pjesën e dytë, pra nda juftoj që të cendroni meneve dhe të, dhe të nëndyçnjë dhe në pjesën e dytë të emisionit. Kthejmë i përsërin e emision tonë. Ishim duke fojlë për rëndësine e sinceritetin nga aspekti shoqëror, gjithashtë të dhe nga aspekti individual. Dhe thamë saj njeri i cilë është që sinqertë, ajë, arinçet e përfiton apo të përvetson shumë cilësi të mira, të cilat i përkasin asaj që quhet kodi moral i një besimtar. Gjithashtu e përmenden se Allahu subhanahu wa taala është pranë atyre që janë të sinqertë, sepse Allahu xhe shanhu i ka quajtur të sinqertë ata njerëz që janë besimtar. Dorsa në të njëjtin kohë Allahu ka thënë se është pranë atyre që janë të devotshëm, ata që janë largë asaj që nuk e do Allahu subhanahu atala dhe largë gjërave që Allahu i ka ndaluar dhe sa këta njëres i gjejmë pran veprave që Allahu i donë, i gjejmë pran adhurimeve që afrojnë atë pran Allahu subhanahu atala përndaj në vazhdim, do të përmendim dhe disa dobi tjera që i ka sinceriteti përndaj, sinceriteti oshë si një drit e cilja del në shash, njafton në një ersir me ndez një qiri që të filon të shihet shkëlqimi i asaj dritë. Prandaj sinçeriteti është diçka që reflekton në jetën e njeriu, që pasqiron në jetën e njeriu disa elemente që janë shumë me rëndësi për ta. Prandaj kjo është dobija e sinçeritetit, sepse ia ja mundson njeriu të në jetën e tij të zbaton dhe të reflekton gjëra që janë shumë rëndësishme. Çështja e parë është se ai që është i sinqertë kujdeset për besimin e tij. Kujdeset për bindjen e tij. Sot Më fatkeqësi mund të mëtri konstatojmë se shumë njerëz ndoshta janë të devijuar në këtë çështje e cila është esenca e veprës tonë. Nëse besimi i njeriu nuk është i pastër, nëse në atë besim nuk ka njësim të Allahut xh. Nëse në atë besim nuk ka nënshtrim te Allahu subhanahu wa taala. Nëse në atë njësim nuk ka e, përshkrim të Allahut në mënyrën se si ai vetë veten e ka përshkruar dhe si e ka përshkruar i dërguari Allahut, atëherë ky besim është larg esencës. Edhe nëse nuk ka besim, atëra asnjë veprë që e bën njeriu Allahu nuk e pranon. Sepse ky njeriu ka devijuar në çështjen që është esenciale. Dhe sa ai njeriu i cili është i sinqert, ai e din se sinqeriteti më i madh i tij është në raportin e tij me Allahun subhanehu ve teala. Prandaj e pranon Allahu sikur Zoti vetëm që është sunduor, si krijuar, si drejtuar, drejtuesi i gjithësisë e pranon atë sikur i vetmi që meriton të adhurohet. Gjithashtu edhe përshkruan edhe ai cilson Allahu xhelashanu me ato emra dhe me cilësi që Allahu e ka përshkruar vetë vetën, edhe e ka përshkruar i dërguari i Allah i Allahut Muhammedit sallallahu alaihi ve sellem. Prandaj është larg çdo një losje të besimit të ti me format e ndryshme, qofshin ato që i përkasin në shirkut, apo i përkasin përshkrimit të Allahut, apo cilsimit të Allahut me cilsi që nuk i ka, apo mohimi i cilsive, apo disa gjira tjeta që, që tjera që mund të paracitën sikur dëmtim dhe në disa rastet si rënim i besimit i cili oshtë, dhe tira krijesore për të cënë njemi, kriuar dhe të cënë duhet të mundohemi të realizojmë në këtë botë. Përndaj, a i që është i sinqert, a i kujdeset që besimi i ti të jeti shëndosh, që akidja e ti të jet në rrugën e drejt, të jet akide e cila oshte njët dhe barabart me mënirën së si e ka besuar Allahun dhe që është i tjera të, të, të akides, Muhammedis Allahu A.S. dhe generatat e zgjellura të sahabëve, të tabinme dhe të Gjithashtu, ajë njeri që është i sinqert, të kaj vërehet ga dishmëria vazhdimisht që të sakrifikon. Va ga dishmëria vazhdimisht që të jetë në ndihmë të fejës. Prandaj, këj njeri është me të vërtet, vazhdimisht i angazhu, arsepse din, se sinceriteti i ti mund të shihët në këto vende, në vende ku ndihmo të fejë, në vende ku njeri u sakrifikon edhe je për të që është me vlafshme prej djerave për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe edin se në këtë mënyrë e vërteton sinqeritetin e sinqeritetin e tij dhe e vërteton se ai është ai aj i cili mundohet që ta jeton islamin ashtu siç është i kërkuar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, është i njohur hadithi ku thotë për njeriu të sinqert, se kush është në fillim të ushtris, është në fillim të ushtris, kush është në fund të ushtris, është në fund të ushtris. Domethënë në pjesën e, e, e më pas me çka është ushtria, thotë i dhe hadara lem njoref, nëse është i pranishëm shumit se nuk e njohen o i dhe gabë, lem njuftakat nëse largohet, askus nuk e kërkon kjo të regohet se kjo njëri e bon vepën e ti të duhur në, në vendin e duhur për shkak të sinceritetin e jep mundin e ti maksimal por e ruan sinceritetin përndaj, si që thot një prej djetarve sinceriteti është ku kër njëri ju mundohet që ta fsheh veprën e mirë që e bën, mundohet që ta fsheh, ashtu siçi fsheh mëkatet e veta, por thot nuk e urren që dikush ta sheh veprën e mirë që e bën. Pse? Sepse ajo veprë e mirë thot mund të ndikonte ajo që ai të bën, të fillon të bën atë veprë të mirë dhe kjo është ajo që kërkohet për njeriu, që e, i cili dëshiron të jetë thirrës edhe ai që e përhap të mirën në mesin e njerëzve. Prandaj, ndihmon sinqeriteti dobiei sinqeriteti orse e mund, ja mundëson njëriut që të apo e nëzit edhe motivon që të sakrifikon dhe të ndihmon këtë fejt. Gjithashtu, sinceriteti rezulton me aspirata të larta, me ambicje të larta që i ka njëriut. Përëndaj, është i njohur e, një rast të njërët për ashabve të cëtë i kishte i kishte e, kaluar beteja e bedrit. Pastaj, e, me shprej se ka pritur thot, një bete tjetër që ka marrë me pejgambejnës Allahu Aleyhi Vesellem, edhe ka thonë, nëse Allahun mundëson që të marë pjesë në atë të beteimet të dërguar në Allahut, do të shokhë një se qëfar do të bëjë, përndaj, kërë e ka ndolla jo, e ka njëtë se me mbitë të ndjetë të laga në trupin e ti, edhe e ka vërtetuar atë, dhe më thonë që e ka vendosu si ambicje e lartë, si e qëllim të lartë, e ka realizuar në beteinë që ka ardhë. Gjithashtu, prej dobive që i ka sinceriteti, është se e mundëson nj jetën e ti në gjira të dëmshme dhe të padobishme. Do më thënë vazhdimisht, një riu që është i sinqert, Allahu jam mundëson që për një kohë të shkurëtër ta, kupton se ku është mangësi e ti, për një kohë të shkurëtër ta sheh se ku ka gabu dhe ku ka mundësi që ta përmison vetë vetën e ti. Pra dhej, Allahu i përshkruan këta njëres, në kurandu këtët, i në ledinit të kau, i dhe mes se hum ta i fëmina shëjtani, Më të vërtetë ata që ata që devaçam nëse i prek një grup prej djalëve, do të thonë, nëse i ndoçi një djalë, djalli dhe ato që janë shitur, ti mashtrojnë, atë ato në atë moment ju kujtohet edhe, do të thonë, e shohin të vërtetën, e shohin gabimin e tyre dhe mundohen që ta përmirësojnë atë. Gjithashtu, prej dobive që i ka sinqeriteti orse ja mundëson njeriu që të që të do njerëzit e mirë edhe të mundohë që të qëndronë sa ma shumë pra njerëzve të mirë. Thot i dërguar i Allahut Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam, el mër'u me amën e habë. Njeri u është me ata që edo, gjithashtu ka thamë pejnëmberi sallallahu aleyhi wa sallam, el mër'u aladini khalili, njeri u është në fejnë e shokën, shokën të ti, pra ndaj le të shikonë, gjitho kush për juve me kë po shëqirohet. Pra ndaj, all, Allahut Gjereshanu në Kur'an fletë edhe urdonë pejgamberin së Allahu Aleyhu që i të cendronë pranë besimtarve. E besimtare që është i sinqertë, a e dinë se nuk është e mundshme që shumë nga qëllimet e lartë dhe aspiratet e lartë që i ka fetare nuk mund të i realizonë nëse është në pranin e njëre dhe që e në larkë. Allahu Gjeshanu. Sigur se është të në gjuhë në arabe, e sahibu sahib, shoku të, të tërheqë. Nëse osht i mirë të tërheqsh ka anë e mirë, nëse osht i kehet të tërheqsh në anë në kundërprandaj nëse je i sinqert, kjo ta imponon të ti që të dëshirosh dhe ta duash qendrimin me njerëzit e mirë dhe të të thuash prani në praninë tyre. Prandaj ajo është në Kur'an e këshillon Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem dhe thot: Wasbir nafseka ma'alldina yad'un rabbahum bilghadati wal'ashiy. Do ti përqendrohu me durim, apo qendro durimtar me ata të cilët e lusin Allahu në gjërëshanuhu në mëngjes dhe në mbrëmje, ju rridu në vëqë, duke e sinuar kërësina Allahu subhanahu atal. Wala ta duajna kërën hum, dhe mos u largoh, asësi prej tyre, të rridu zinët e lë hajatit dunja, duke e i dashët stoline kësaj dunjoje, wala tuti me në gëfellna kalbehu anë dhikrina, dhe mos ju bindë ati që zemra ati është e pakujdesur, është në gaflet, nga përkujtimi jonë o të bëa hewahu, Dallajsi ndjek epshin e vet, epshet e tij, u kaan amruhu furtan, dersa çështja aty është shka Prande, e shkapërdetur. Prandaj Allahu xh.s.h. e këshillon Muhameditin s.a.s. që kjo është një mesim për ne, të qendrojm pran atyre që janë në rrugë të drejtë, pran atyre që janë besimtar, pran atyre që lutin Allahun xh.s.h. në mëngjes në mbrëmje dhe moste le gohami, duke ndjekur epshin atyre që janë në larg rrugës së drejtë dhe larg çështjeve që i dë Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj Allahu xh.s.h. në niahet drejt për së drejti na urdhënon dhe në formë të imperativit na thot se të jemi me ata që janë të sinqertë, ja do të jajë heladina amen uttekullaha këtë ayat vetëm sa cituam herë. Ju çikeni besuar, keni droj Allahun xh. Apo jeni të devotshëm, edhe jeni qëndroni vazhdimisht me ata që e folin të vërtetën. Gjithashtu, për çështjeve që dobi apo për dobive që i ka sinqeriteti është, sea mundson njeriu që të jetë i përqendruar në rrugën e drejtë. Donohën Aini i cili re ka kuptuar të vërtetë, edhe e ka besuar, edhe mundohet që ta zbaton, ai do të jetë jet, i përqendruar në rrugën e drejtë. Atëherë kur duhet të pendohet, të pendohet. Atëherë kur duhet të kthehet, do të kthehet. Atëherë kur sheh kur e sheh se ka bërë diçka që nuk është në rregull, mundohet që ta merremeton dhe ta përmirson, dhe në këtë mënyrë ai ec në rrugën e drejtë. Sikurse na ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi po shokun e vet kur i ka thon kul amen tu billahi thumma istakim thua besoj ne allah dhe pastaj përqendro unë këtë rrug. Prandaj ky njerëj dhe përmenden maharet ai që është i sinqert të kaj shumë rrallë shohim luhatje, shumë rrallë shohim se ai të lëviz djathtas majtas dhe të, të largohet nga rruga e drejtë. Të kaj njerëj shohim stabilitet, të kaj njerëj shohim përqendrim, e shohim se ai vazhdimisht ec në rrugën sepse e ka kuptuar se sinqeriteti duhet të vërtetohet në gjdo më njërë, jo e të me fjalë, por edhe me vepra, por edhe me besimin që e ka. Gjithashtu, ajo që është prej dobive të sinceritetit është se e largon njeri unë nga situatat e dyshimta. Peygamberis Allahu Aleyhi Vesellem ka thonë, da ma juribuke, ila ma la juribuk, do të në largohu preja sajt që është dyshimt dhe shkote ka jo që është më pak e dyshimt, Fëna s'edqa to me anina wal kadi riba sepse sinceriteti os qetesi domethon se si sinqert do te perfitoj qetesin e zemras do te perfitoj qetesin e qenjes tone do te jesh i perqendruar ne rrugen e drejt ndesa wal kadi riba desa gnies tro os dyshim e vendos njeriu ne nje situat dhe ai fillon te dyshan per dobi vetes sinceritetit ose allahuxhashanhu i mundson ati njeriu te bereqet sot ne Son njerëz ankohen se mungon bereqeti. Dhe shkaku i mungesës së bereqetit apo i negative është ndoshta mungesa e devotshmërisë. Në të njëjtën kohë, është ka edhe largimi nga sinqeriteti. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi ve salam thot el bayyan bil khiyar ma lam yatafarqa. Çites që blerësit kanë të drejtë të zgjedhin, a do të profundojnë kontratën e shitbljes apo nuk do ta profundojnë derisa janë në të njëjtën vend. Nëse largohen atëherë kjo të regonë se u kry shqitberje dhe, do më thonë, a shqitberje duhet të realizohet. Thot, fejnë sada ka, u abegjena, burike lehuma, nëse e flasin të vërteten, dhe nëse e shpjegojnë, do më thonë, qartësojnë, madhin, mos ka ndo një mangësi, do më thonë, tregojnë, madhin ashtu si që është, duke mos e zbukuruar, duke mos mashtruar, burike lehuma, fi bejihima, Allah u gjëshanë hë bëreqet në shqitberje në tyre, O ai nketma wakadha muhiqat barakata be'at be'ehema do ndersane zgnjein edhe i fshehin mangësit atare largohet dhe fshihet bereqeti nga kjo shilbere prandaj per dobive qe ka sinqeriteti ose e mundson njeriu qe te perfiton bereqetet e allahut subhanehu ve taala gjithashtu per dobise sinqeriteti os se njeriu i cili es sinqert e zbaton apo e chon ne vend premtimin qe e ka ddon thot Ebu Ismail Herawiu, alametus sadiki, shenja njeriu të sinqert, ella je te hammele da ijeten të duhu ila nëqdi ahdë, se që aj nuk e pranon as një thyrës, apo nuk e merë parasysh, as një njeri i cili thrat, që aj ta, then marveshin, apo të mose zbaton atë që e ka marrë për siper, dhe po thonë, aj as njerë nuk e paramendon se mundët të jetë njeri i cili e then atë që e ka premtuar, apo, Nuk që e zbaton ata çeka, çeka do të mos han çeka marr përsipër. Në vazhdim do të përmendim se si Allahu xh.n në Kur'an e ka trajtuar çështjen e sinqeritetit, ë me qëllim që ta nxjimisim vetveten se Allahu xh.n nuk ka mundësuar apo nuk ka zbritur Kur'anin, e ka zbritur po njerëzimin dhe për gjinet që të jetë udhërrëfyes se si duhet të jetojnë. Prandaj ata Allahu xh.n shpesh reflet për çështjet mbi të cilat nëse duhet të realizohet çështja e sinqeritetit. E para është ajeti që e përmendëm, ku Allahu në ordon që të jemi të devaqëm, dhe në të njëjtë në kohë, ajeti i para, që dhe të atësitojmë është, ajeti ku Allahu gjështë në thotë të, të qendroj me ata që janë të sinqetë. Do më thonë, në komentim të këti ajeti ka thonë, do më thonë, folinë të vërtetën, dhe vazhdimish mundohu një të qendroni me të vërtetën, dhe me ata që janë pasuasit të sëvë do t'ju jap rrugdalen nga situata të ndryshme ku ndoshta do të jeni në vështirësi. Prandaj nëse e flasim të vërtetën, nëse jemi përkrah të vërtetës, edhe nëse jemi bashkë me ata që janë pasuesit të vërtetës, Allahu do të na, thonë, do të thon, do të na shpëton, nga shumë rreziqe dhe do të na jap rrugdaljen në shumë situata ku ndoshta nuk kemi rrugdalë tjetër për vazdimësinë së Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu xhe shanuhu duke e lavdruar vetveten e ka përmendur se cërësi e ti është se aje folë të vërtetën. Përndaj, Allah Gjëshanë të thotë, wa men është dha kumina Allahi haditha, e kush më mirë se Allahu rëfen, wa men është dha kumina Allahi kila, e kush më vërtet të letëse se Allahu subhanahu, vëtala. Përndaj, Allah Gjëshanë hu e ka labdruar, vetë vetën duke e përmendur si cërësi të ti, sinceritetin. Përndaj, neve si besimtarë, nuk na mbetet opsion tjetër për çka të jemi të vër, të sinqert, të mundohemi ta flasim të vërtetën dhe ta zbatojmë atë në jetën tonë, nëse dëshirojmë të shpotojmë në këtë botë dhe në botën tjetër. Gjithashtu, Allahu xhëshën e thot, duke lavdruar njerëzit e sinqert, i kategorizon në mesja njerëzve që janë shoqëria më e mirë në xhenet. Do të rikamen dos, njerëzit e sinqert në kategoritë e njerëzve që mini herpas, mini herpas pejgamberve, si kategori e njerëzve të lafdruar, Allah në kërna thot, «Wa ma juti i Rasul, juti i Allahe wa Rasula, fa ulaike ma alladhine anam Allahu aleyhi minan nabijina, wa siddiqina, wa shuhedai wa salihin, wa hasuna ulaike rafika, e kush i bindet Allahut». Në fë thënë e të i bindet dhe e nështrojtë Allahu gjërshanu. Dhe i bindet pejgamberit së Allahu aleyhi wa sallam. Këta njerëz janë ma ata të cilët Allahu i ka begatuar. Në fë thënë i quarë, Njerësta begatua që e përjetojnë në këtësinë e madhe që Allahu e ka përgatitur për to, do të thonë kërës, dhe në këtë, do të thonë problemet e mëdha në xhenet, minan nabiin, kategoria e parë njerëzit të zgjedhur, pejgamberët që Allahu i ka dërguar me shpatë. Pastaj vijnë es-siddikin. Sa më sidhikon janë ata të cilët kanë qenë të sinqertë edhe në fjalë, edhe në vepra, edhe në besimin e tyre. Pastaj sot ve shuhada, njerëzit që janë dëshmor, në në një, një koment tuat Ata për të cire dëshmija është vërtetuar se njërës të mirë, vë salihun ata që veprën veprat të mira, vë hasu në ulaj i kërëfika, ata e me të vërtet qoqenja, qoqenja më e mirë. Përndaj, Allahu, njërësit e sinqert, i ka kategorizuar në mesin e kategorive të njërësve më të daluar në gjenet. Gjithashtu, Allahu Gjereshanu hu, në një ajet tjetër, thot, ka alë Allah, thot Allahu Gjereshanu hu, ha d jan fa os sadikin sidqhum pritet ndjekim thotë kjo është dita në të cilën sinqeriteti do t'ju bëjë bon aty atë të cilat kanë qenë të sinqert. Prandaj nëse dëshiron që ti të jesh i shpëtuar në atë botë, në botën e sprovës, në botën e dënimit, ku Allahu do t'i dënon jo falendëruesit, do jo besimtarët. Edhe nëse dëshiron që të kesh dobin nga veprat tuaja, atëra mundohun që të jesh i sinqert, ha daja jan fa os sadikin asid ku Lahum gjennat, për to kemi kopshtë të të gjrimin të htihel anëhar, në përmet të cileve, poshtë të cileve rjedhin lumenj, khalidin e fiha, aty dhe të qëndrojmë për gjithmonë, radi Allahu anhum, moradu anhum, dhalik el fauzul adhim, Allahu është i knaqur me të, dhe ata e në të knaqur me Allahun, subhanahu wa ta'ala, dhe kjo është me të vërtejt fitorja më e madhe. Pra ndaj, e vërtejt e ndihmon, apo ju bon do Gjithashtu, Allah u gjëshanuhu në mesin cilësive të besimtarve, që në shumë cilësi e ka përmend edhe o së sadikin e o së sadikat, ata që, që e flasin të vërtetën që janë të sinqet që ofëshin me shkuje dhe femre, dhe në fundot, e uh, haddë Allahu lehum maghëfire të muajgjën adhima, për këtë njerës Allahu ka pregaditur falit të mëkateve dhe shpërblim të madhë, sepse ata e kanë cilësuarve dhe vetën me shumë vepra që i përkasin edhe fjalve, po edhe veprave, që kusë e në lë muslimin e lë muslimat, muslimanet dhe muslimanet, o lë muëminin e lë muëminat, besimtar dhe besimtaret, pas ta i ka përmend, si si si e katërt, i ka përmend ata që e flasin të vërtetën, për këta Allahu ka pregaditur, falit të më katëve dhe ka pregaditur, do me thonë, shpërblim të madhë. Këtu dhe të bëjmë në dërpjeli në këti emisionit, që in shalla me këtë tem të vazh apo nisë citate nga gjeneratat e zgjedhura të ashabeve dhe tabiine, radijatalorve të njohur, me qëllim që ta nxisin vetveten, që të jemi të sinqertë në fjalë dhe vepra, ta ndihmojmë të bërë të, të vërtetën, të qendrojmë pranë të vërtetës, dhe kështu tu tregojmë, edhe muslimanëve, po edhe jo muslimanëve, se nëse jemi musliman, jemi ummet i cili e do këto vlera, e zbatojnë këto vlera edhe e jetson atë në jetën e tyre, dhe kështu shoqëria islame lidhet njëra me tjetrën. Edhe në shëllë bashkarisht, këto fjallë ti transferojmë nga bota e terorisë në botën e zbatimit edhe të bëhet pjesë jetës tonë. Velhamdulillahi, Rabbilalamin.